Egyesült Államok, New York. 15 nappal a Kreml elleni repülőgép támadás előtt. A The New York Times tényfeltáró riportja az orosz hadügyminiszter korrupt kapcsolatáról a török elnök vejével és lányával. Hazaárulással gyanúsítható, Szergei Sojgu. Az orosz hadügyminiszter családja az ellenség markában? A hazaárulás az egyetlen szó, amellyel a lapunknak nyilatkozó amerikai hivatalnokok szerint leírható az a korrupt üzleti viszony, amely az orosz honvédelmi miniszter családja és egy török dróngyár tulajdonosa között fennáll. A szálak Törökországban is magasra vezetnek, egészen az elnök családjáig. Az Ukrajnában bevetett török drónok, amelyeknek a gyártását a jelek szerint részben az orosz hadügyminiszter családja finanszírozza, az orosz hadseregnek dollármilliárdokban mérhető veszteségeket okoznak, az emberáldozatokról nem is beszélve. A kérdés ezek után már csak az, hogy vajon meddig maradhat a posztján Szergej Sojguk. Szerkesztőségünk újságírói hónapokon át tartó nyomozással jutottak azokhoz a titkos szolgálati információkhoz, isztambuli cégokiratokhoz, török és orosz dokumentumokhoz, amelyek számunkra azt bizonyítják, hogy miközben szergely Solygó honvédelmi miniszterként orosz katonák tízezreit küldi a halálba Ukrajnában, addig a volt veje, akivel információink szerint titokban még mindig kapcsolatban áll, üzletileg az ellenség oldalán érdekelt. Befektetései vannak egy olyan török dróngyárban, amelynek pilóta nélküli repülő szerkezetei, a TB2-es drónok felmérhetetlen károkat okoznak az orosz légvédelemnek a megsemmisített tankokról, katonákról és az orosz szárazföldi erők fegyverzetéről már nem is beszélve. A helyzetet azt teszik külön a sempikánsá, hogy megítélésünk szerint a szállak a gyerekeken és a családtagokon keresztül Szergely Sojgutól, Oroszország hadügyminiszterétől egészen a török elnökig, Redzsep Erdoganig vezetnek. Elképzelhető, hogy erről Szergely Sojgu semmit sem tud? Alig ha a részletek és az összefüggések, vagyis a korrupciós háló elég könnyen áttekinthető. Sojgú lánya, Xenia Solygú feleségül ment ahhoz az orosz fiatalemberhez, Alexej Stolyarovhoz, aki szerintünk befektetőként üzleti kapcsolatban áll a Törökországban sztárként ünnepelt drónfeltalálóval, a tb 2 fejlesztőjével, Seljuk Bayraktarral, aki viszont a török elnök lányát vette feleségül. Íme a kompromittáló részletek. A birtokunkba jutott dokumentumok azt bizonyítják, hogy az orosz hadügyminiszter Szergei Sojgu volt veje, azért csak volt, mert a férfi a közelmúltban látszólag elvált Xenia Sojgutól, Alexej Stoljarov titokban sok millió dollárt investált a Baikar Technologies török vállalatba. A befektetés idején még férj és feleség voltak a miniszter lányával. Vajon honnan volt erre pénze a korábban nincs telen fiatalembernek, merül fel a kérdés. Csak nem az apósától, szolgutól, a bajkár, amely 2000 alkalmazottat foglalkoztat, ma már a világ egyik legsikeresebb és legprofitábilisabb katonai dróngyára. A szálak a török elnökig vezetnek, mivel az üzlettárs, a dróncég alapítója Selçuk Bayraktar pár évvel ezelőtt feleségül vette a török államfő Recep Erdogán lányát, szümelje Erdogánt. Ismerve az orosz és török viszonyokat, a mindent kézben tartó központosított autokráciák működési mechanizmusát, ilyesmi aligha történik véletlenül. Olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy Erdogán korábban már sokszor kihúzta a gyufát barátjánál és szövetségesénél, Vladimir Putyin orosz elnöknél. Lehet, hogy Erdogán ezzel a fondorlatos rokoni hálóval, ezzel a korrupciós csapdával, lényegében Putyin régi barátjának, Sojgunak a megvesztegetésével akarta az alkupozíciót erősíteni az orosz állami vezetéssel szemben? Putyinnal szemben? Amin alig segít, hogy amikor solygó az ukrán háború második évében mindezt átlátta, azonnal parancsba adta a lányának, hogy váljon el a pénzzel kitömött és a török elnökkel őket összekapcsoló fiatalembertől, aki egyébként nyilvánosan sohasem volt hajlandó támogatni az ukrajnai orosz hadműveleteket. Erdogán akkor haragította leginkább magára Putyint, amikor Törökország a NATO tagjaként, bár eleinte Magyarországgal együtt Moszkva hűséges csatlósaként az időt húzta, végül mégis támogatta Svédország, korábban pedig Finnország NATO tagságát, és ezzel hozzájárult a Nyugati Katonai Szövetség bővüléséhez pedig az ukrajnai háborúval Putyin egyik legfontosabb célja épp ennek megakadályozása volt, a NATO terjeszkedésének megállítása. Erdogán miután így arculcsapta csapta Putyint, ezen felül még olyan ukrán hadifoglyokat is szabadon engedett, magas beosztású katonai vezetőket, akiket az oroszok kifejezetten azzal a kéréssel adtak át Törökországnak, hogy ezek az ukránok a fegyveres konfliktus végéig maradjanak török területen. Nem térhettek volna vissza a háborúba. A legfejlettebb drónok eladásáról, azok ukrajnai bevetéséről, az Oroszországnak okozott milliárdos károkról már nem is beszélve. Putyin ezt korábban többször is szóvá tette, de mivel a dróngyárban a lányán keresztül tudva levőleg a török elnök, a sokak által rendkívül korruptnak tartott Recep Erdogán is érdekelt, így az orosz elnök eddig nem sok mindent tudott elérni. De most, hogy kiderült a dróngyárban nem csak az Erdogán család, hanem valószínűleg Putyin saját hadügyminisztere is benne van, a családtagjain keresztül, vagyis annak profitjából a lányán és a volt vején keresztül esetleg ő maga is részesedik, miközben a pénz orosz katonák és célpontok megsemmisítéséből származik, nehezen képzelhető el, hogy Vladimir Putyin nem tesz semmit, és még ezt a békát is lenyeli. Sojgu, a hadügyminiszter Oroszországban amúgy is sokak szemét szúrja. Olvasóink talán még emlékeznek arra, hogy a Wagner csoport 2023-as felkelésének hátterében is az állt, hogy a Wagner vezetője, az akkor még befolyásos Jevgenyi Prigozin a szerinte teljesen inkompetens és korrupt szergely Sojgu elmozdítását követelte. Putyin akkor még megvédte a hadügyminiszterét annak dacára, hogy sojgú pozícióban tartása számtalan katonai vezető lemondását eredményezte. Érthető, hogy ezek után még annak gyanúja is felmerült, hogy Prigozsint végül nem is Putyin tetette el lábalól, hanem személyesen sojgú lövette le a gépét az orosz légtérben. Solygúnak mennie kell, kiáltják egyre hangosabban a Kreml belső köreiben, valamint az orosz üzleti világ szűk csoportjaiban egyaránt. Legfőképp az életüket napról napra mind jobban féltő oligarchák. A TASZ orosz hírügynökség két nappal későbbi szűk közleménye. Az orosz föderáció elnöke Vladimir Vladimirovics Putin a mai napon a saját kérésére érdemei elismerése mellett megromlott egészségügyi állapotára tekintettel felmentette posztjából Szergei Kuzsugetovics sojgut Oroszország védelmi miniszterét. Utóda Alexej Mihálylovics Kuzmenkov vezérezredes honvédelmi miniszter helyettes lesz, aki eddig az ukrán hadmozdulatokat is felügyelő Nemzetvédelmi Irányítóközpont parancsnoka volt. A miniszterré előlépő Kuzmenkov helyére Vladimir Putin elnök azonnali hatállyal Oleg Júrievics Gorzsekin vezérezredest nevezte ki, aki ez idáig az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek logisztikai főparancsnokaként hűségesen szolgálta a hazát. Az előléptetése utáni első éjszakán Gorzsekin nem tudott aludni. A felesége nem értette a nyugtalanságokát, hiszen végre menesztették sojgut. A férje pedig feljebb lépett a katonai hierarhiában. Hát akkor mi a baja? De bármennyiszer kérdezett is rá, Gorzsekén nem válaszolt semmit, csak a plafont nézte egész éjszaka. Egyetlen szót sem szólt Maliskának a Gladiátor című filmről. Nem mesélte el neki Quintus a testőrparancsnok történetét.